Hidasi Judit Napfényes galéria New Yorkban Novella Állomgyár kiadó, 2023 Felolvassa Ambrus Attila József A hangfelvétel 2024. november 15-én készült.